בעזרת השם נדבך ספר ליקוטי תפילות, תפילת צד"ד, מיוסד אל-תורה ע"ה בליקוטי מר"ן. ריבונו של עולם, זכני ברחמך רבים למידת השלום, ואזכה להיות אוהב שלום ורודף שלום תמיד, כמו שכתוב, שאו מרע ועשה טוב, בקש שלום ורודפהו. ואזכה בכל עת לעשות שלום בין אדם לחברו ובין איש לאשתו. ותשמרני ותצילני ברחמך רבים ממידת הניצחון ומחלוקת לסטראך. שלא יהיה בלבי שום ניצחון ומחלוקת לסטראך הנמשכים מהדמים של הגוף, שעדיין לא עבדו בהם את השם נדבך. ותרחם עלי ותושייני ותזכני מעתה לעסוק הרבה בתורה ותפילה. שיזכה לדבר הרבה בתורה ותפילה בכל יום תמיד, עד שאכניס כל טיפי הדמים שיש בי בתוך הדיבורים הקדושים של תורה ותפילה. ויהיו נעשים מכל הטיפי דמים שבקרבי דיבורים קדושים של תורה ותפילה. ולא יהיה בי שום טיפת דם שלא עבדה את השם מטבח. רק אזכה לעבוד את השם מטבח בכל כוחי כל ימי חיי, בכל טיפי הדמים שיש בי. ואזכה לדבר הרבה בתורה ותפילה עד שיהיה הגוף בטל לגמרי כעין ואפס ממש. ותזכה ביחמך רבים ליראה שלמה מפניך תמיד, ותמשיך ותשפיע בלבי יראה ובושה ופחד ואימה גדולה מפניך תמיד, עד אשר יתבטא לגוף לגמרי כעין ואפס המוחלט, על ידי עוצם היראה הגדולה שתשפיע בלבי. ובפרט בעת עוסקי בדיבורי תורה ותפילה, שלא אשמע אז את הגוף כלל, רק את הדיבורים הקדושים של התורה ותפילה. ויתבטא לגוף לגמרי לגבי הדיבורים הקדושים של תורה ותפילה. ועל ידי זה אזכה לברר וללקט ולהעלות ולצרף כל האותיות והניצצות שנפלו למטה בבחינת שברי כלים על ידי עוונותיי וחטאיי ופשעיי העצומים בגלגול זה ובגלגול אחר, אשר הם גורמים מחלוקת וקושיות ובלבולים ומניעות מעבודתך הקדושה. ומהם באים כל התאוות שבעולם. והכל אזכה לברר ולהעלות לשמך הגדול והקדוש ולצרפם ולחברם ולבנות מהם בניינים ועולמות בדי ותיתן לי כוח ברחמיך רבים להעלות את כל הניצוצין הנפולין אליך, בבחינת העלאת מיינוקבין. ועל ידי זה יהיה נעשה ייחוד קודשא בריך ושכינתה. ועל ידי זה יהיה נמשך שלום גדול ונפלא למעלה ולמטה בכל העולמות כולם, והתבטל כל מיני ניצחון בסטראך וקנאה ושנאה וקנטור ומחלוקת ממני ומכל ישראל ומכל בני עולם. רק יהיה אהבה ושלום גדול בין כל עמך ישראל ובין כל הנבראים והנוצרים והנעשים שבכל העולמות כולם. ועל ידי זה ותשפיע ברכה גדולה לנו לכל ישראל ולכל העולמות כולם, ותמהר ותכיש לגאולנו ותקים אותנו מנפילתנו, ותעלה ותקים את כל בחינת הרגלין אשר ירדו למטה בעוונותינו. עזוב תעזוב והקם תקים, הקם על סלע רגלי ותכונן אשורי. ויקוים הרע מקרא שכתוב, ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים. ותוליכנו מהר קוממיות לארצנו, ותבנה בית קודשנו ותפארתנו. ושם נעבודך ביראה כימי עולם וכשנים קדמוניות. מלא רחמים, מלא משאלותינו לטובה ברחמים. כי צרכינו מרובים מאוד מאוד, ודעתנו קצרה לבאר. ואתה בוחן ליבות וכליות, ולפניך נגלו כל תעלומות לב. ואתה יודע שבפנימיות ליבנו אנו משתוקקים מאוד לשוב אליך באמת. ואנו מתגעגעים ומצפים בכל עת למצוא פתח, תקווה, לשוב ולהתקרב אליך באמת. עוזרינו למען שמך, זכינו לכל מה שביקשנו מלפניך. יהי לי רצון עם רפי והגיון ליבי לפניך, אדוני צורי וגואלי. עושה שלום במרומיו ובהחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן.